Kuna walimu ambao wanafanya biashara. Wanatumia muda wa saa za kazi kufanya biashara zao binafsi. Nao nataka majina yao ni yapate na biashara wanazo Waratibu na wao wafuatiliwe ambaye pikipiki hii inafanya kazi binafsi badala ya kufuatilia walimu katika shule anyanganywe mara moja pikipiki na irudishwe hapa. Msipoleta taarifa tarehe kumi mwezi wa pili. rasi uandikie barua za za